Fereastra, capitolul 8 Cititorul va afla, dacă într-o bună zi va citi aceste file pe care am început să le măzgălesc din seara când m-am întors de la Royal High Market, în apartamentul meu din piața Wardour Street, că am urcat ale nescările, am intrat în apartament, dar n-am aprins lumina. Nici nu m-am uitat pe fereastră spre odea de peste drum. Pentru mine, e în întuneric. NELOCUITĂ Pentru totdeauna Am luat o mică glastră de talavera Pe care mi-a trimis-o mama din Mexic Ca dar de ziua mea de naștere Cu doioșie am pus în ea Tulpina subțirea florii de aglici Singura dovadă a existenței Ofeliei M-am așezat să o privesc Nu voiam să treacă nicio clipă Fără să fiu însoțit de floare Începând chiar de acum și până la cumplitul moment al propriei sale morți, Căci floarea ofeliei prelungea viața ofeliei. Am privit-o proaspătă, albă, frumoasă, În seara aceea și următoare. De luni de zile o tot privesc, Floarea nu se ofilește.